اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسهدونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلخوا ذات بينكم واطعوا الله ورسوله انتم مؤمنین سورة الانفال نوزول کی دے اتم آتیائی مرسل سورة البقرین ترتیب دو سورو کی اتم دی سورت سورت البلد موحیقا مناسبت دمقی سورت سرائے پښو جوړو دي غره د جهاد د پر لري او توحید اخلاص النیت قامیدان توتل دا اولنۍ مسره توحید د مخ کی صورتونه بیان کړم نور عمر د صورتو الانفال بیان د جهاد میدان بیان یو اخلاص د نیتوم بیان یا مخ کې هر کله چې توحید بیان شول مقاصد بیان شول نو په تیری صورت کې لوي اهد بیان یې اندره مناسبه بد چګور مخ کې حالت د عالم اسلام ذکر شه او چګورای جهاد کړو نو په دې صورت کې د دې اومد ذکر کوي چې دې اومد ته اومده حکم دی چې تاسو کې تاسو کې تاسو یا مخکې جهاد ارشه او قومونو سره مختلف قومونو سره jihad تذكير و نو بدی صورت کې د جهاد منزل بیانې یا هر کله چې توحید ثابت شه باد الله و اقلیو دغره احکامات بیان شه بنور کې مقاصد بیان شو توحید بیان شو رسالت بیان شو کتاب بیان شی ایمان بلا اخرت بیان شو اوس صورت کې دا وایي چرائش د دې د دا خورولو د قائم کولو د پرځه جهاد څنګه لکه جهاد سکیږي په قواعد سره کې مقصد د صورت صد الجihad او القتال فی سبیل الله jihad او کئ قتال او کئ د الله حدا قواعد به د صورت کې بهاني کې د jihad شپه قواعد بیا دغره کل کله چې دا قواعد بیان کړي بیا به دا اوامر اوړې وقاتلهم حتا لا تکونا فتنه حاصله صورت خلاصه ده صورت دا چې په اول کې دری اوامر ذکر کیږي فتقلا د یو سلو او جاتا باندې کون бя او اطیع الله ورسوله بیا پنځه صفات د مؤمنانو ذکر کی بیا دغه قواعد دغه صفات مل مرتب دي او سورته ممتاز دي دا دغه قواعد په ښه فا لکه اعراب واقعت و د ستا مون او پرد شرک مطلقانه نه مانه او سورۃ المائدہ مونتاز او په مسره د حلال او حرمت آل عمران مونتاز پرد د نصاراو بقرہ مونتاز او پسې کردہ بیان د اصول اربعه نو د ممتاز دی و ذکر د دای قواعد او سته اوسره یصلون کالنفل په دې صورت کې اصل په بدر باندې زیا تذکیره پکې له چا ده بدل درسه کله چې په بدل ماراکه او شوام مالیګا نه مت حاصل شوه دی نو دا اختلاف پکې تفسیر غللې چا یې زما حق دی بلې زما حق دی دلته اولاً الله پاک دا و چې ګور جهاد کوي نو د جهاد د بار اچ کوم کسان تیار وای نه غو ته په تعلیم دا ورکوای چې ورستا سو جهاد بد الله دا پاره دمان د غنائم د پاره باندې دا سینا چې ته جهاد کیدا د غنائم ده د دنیا ته عزتونو د پاره نو په ابتداء کې هغه شی بیانایي چې سړی خپل مقصد نه نو ټ ټ چې کاسان تیارای jihad د پا خدا سي افراد به تیارای چې هغه خالصتن jihad الله د پاره کوي د دنیا مقصد نو نام مصطفی ر نه کوي زکه مال سبب د اختلاف اختلاف در راضی په معاشره را کې په انسانانو کې د مال د وجه ناراضي یا سلو نه کان الانفعل تفوس کوي بارد غنیمتونو کې انفال د نفل جمع د نفل زیاتی شته دی دوی ته دو په اس کې د غنیمتونو مبارکه توت قرل فال پدې په وکړه چې الله پاک دې مل غنائم تسوی غنیمتون تسوی انفال انفال یو زیاتی شی دی ویل کیږي نفل شی دی اخ اد نفل شی وباره کې اختلافات نه کوي دا یو زیاتی شی وباره کې تاسو ورې نه کوي اصل مقصد په جنان اجازه انفل لله والرسول توار توه اختیار د نعمتونه الله سره د رسول سره الله پاک وای الله مالک د غلیمتونه دې او پیغمبر به څنګه تقسیم کړ انفل لله والرسول سمانا دا الله ملکیت دی او رسول به تقسیم کوي پیغمبر یانا انما ناقسم والله یوتی الله ور کون کې د اوځي تقسیم کوون کې او رسد دیواز احاد برابر شي چې الله ای مالک دی لیکن مشرق هغه سوق دي تا سوسو کوي فتق اللهم پسیر کوې د الله سره تو موحدین شه الله توحید منا او اصله ذات او جوړ ساته د قرآن یې په پلمانس کې ورې اختلافونه کوي مؤمنانو تاسو به موحدین یاست تاسو کوربه متحد وئ دا سينه چې تاسو پکې جدا جدا قماندانان جوړ یا جدا جدا جماعتونه جوړ کړي د فلان کې دی او دای فلان کې دی او دای فلان کې دی خوا. دا مقصد په ټوله پیسې دی درې مخبر او ته کې واثع الله او مانای خو بد الله وب مانای ود الله دا رسول وب مانای او څوک چې دا الله دا رسول خبره کوي نو هغه به مانای دی د بلچا خبره وانه مانای دی دا یو ډیر عظیم میدان دی په دې کې به الله ود الله دا, دا رسولي طاعت کوي دا کتاب ود سنت وب مانای ته او سچې الله دا کتاب سوي پیغمبر سنت چې دا تسوي این کنتم مومنین زکچ تاسو مومنانی اے نو چی مومنانی اے نو فتق اللہ تاسو بکلک مواہدینی اے ستاسو کورنی و متحدی ستاسو قانون و الله اللہ کتاب و سنت د پیغمبری خواہ دا کتاب اللہ و دا سنت و دا پرانا کی با تاسو جہاد کواے خپل دا خواہشات و مطابق بنا نه نچی امیر سے ویل پلانکی سی دا ځان نا پاکی فاطوے بنو جوڑا وای چی دا خلق و مالو نا خلی پزورا من تیر ڈاکی لکی اتیار نکوائی او دا وای چیر اداوز ضرورت تیر لگا نا دا اللہ کتاب سوئی تاوستا سنت دا پیغامبر سوئی اس تر غیبن صفات دا صحابو ذکر کوي چې اے ایمان ځان کی دا سی صفت نراوالای انما المؤمنون الذين يؤمنون بالله ويذكرون الله كثيرا و يذكرون الله كلما تذكروا الله وعزمه بيان شید الله لوی بیان شید الله صابون بیان شی د الله حکمونه بیان شینو وجلت قلوبهم يري شي زلن و اذا تليهم اياته كل شي بیان شی په دوی منت اياتنا د الله نحکار شی د وعلا ربی من اضیح زان سباری ورچی اللہ یاد وجلت قلوبو او صورت الرات کی رازی علام بی ذکر اللہ تتمین القلوب صورت الرات اتشتا مآیات علتقو اتمنان رازی. او صورت الزمر کی بیدادوڑا خبری یا ذکری بھی کنا صورت الزمر نا صورت الزمر آیاتو برہی ہے د اشتم دو اشتم د دا سورة الزمار اللہ ننزل احسن الحدیث کتابا مطلع شاویان ما ثانیہا تق شایدو منہ جلود لذین ایخشون ربم سمت لین جلود وقلو ملا کتاب پاورے دو سرعا سکیگی دوی منتیر ارازی او د دوی زړه نرمي د ان تدواعد یو ځېک دي مطلب دا چې کله د الله زبون ذکر کوي نو وجېرات قلوبو ما شکله د بشارته ني د جنت بحثونه نو تظمين نو قلوبو او زادتهم ايمان غره یو ايمان كامل معل عمل لكنه کی زیادت نقصان راځي یو ايمان چې صفت د قلب دي ایمان اغه مقیده چې واخلی په صفته القلب اغه صفت النفس ایمان اغه ذره را ایمان چې سره د اعمال او د ایمان او زائ تظن تزيوني واخله زاد ایمان ایمان کې زيادته راځي خان ایمان مطلقه ایمان کامله وعلى ربين توکلوا توکل همان الله یارجونا الا منه بس یود الله پاک نه امید ساتي بس دا معنا ابن جریر دا معنا کړه هرڅکیدې یو الله پاک نه امید بل چان نه د خو قلبی صفات دې قلبی تدریوړه قلبی صفات او مومنان آکسان دی یو کیمونه صلاته د مونږ کوي عبادت دې کوي نام یو دا هغه مال نه چې دوی لمن ورکړلې یو نه په فون खर्च کوي هغه عادت صفات له الله و اللهیک هم المؤمنون حقن دا کسان د دې صفاتونو ولري دا مؤمنان دي پاخ دغه صحابه کرامو نته د صحابو صفات ذکر کوي ګور نوستو دغه نه فالوږي ذې انفال آیات وګورئ 74 والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بإسم الله والذین آمنوا وناصروا اولئک هم المؤمنون دا څوړ دا مهاجرین دا یقیني پاخه مؤمنان دي دا صفاتونه چې دي د صحابه ودي اولئک هم المؤمنون حقا ترغیب عام مؤمنانو ته دا صفاتونه ځان د دوی دا, دو دا پارلوی درجی دا دوی رب سخا آن او بخششتے کہ گناہ انکڑے دے لیکن اللہ وردہ بخلے دے خوا اور رزقی ذاتبندی چی جنت دے کما آخرجا کارابو کمیم بیتی کابیلا پا دی کاف کے ڈیری خبری دی اتلس مسادیقوں کا اتلس معنی دا کاف بین شی کاف صفت دے نموصوف محضوب دے اکاف آج دیا دی که کاف تا علی دی دی نو ورقول دا دی جامع چې کاف دلتا دا علت دا پار دی خوا کاف تا علی دا مطالق دی دا اگا قول لنفو للہ ورسول صرا علی البینی چه دا غنیمتونو دا دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا ولی وی من بایته قابلا زکاتی او استله تا رابستان د کورسانه بل حق په حکمت سره دو قافلې وکنه یو د مو سفیان قابلا او یو د ابو جالقا قافلا دو وتریو پچا پهسه دا مو سفیان قافلې پسی وتریو اخو لکسانو ناسی دورانی سلیشو بست اللہ ویدامہ وقت کلے پدی حکمت سر یقنن یوڈلد مومنان لکاریون خفو چکل آل تبیا لڑا کنا دیتا تبعی خفکان او سرد خفکان تبعینا سوحابو جنگ کڑے دیتا کمال دا سوحابو دیتا کمال وجاهدوا نکافل الحق بعدما تبين وجذال فمانه د بحث د بحث کا د تا سره فل حق مبارد جنگ کی حق سے شد جنگ مبارد حقن مبارد جنگ کی بعدما تبین پس داغه نش خخ کارا شودی تا پیغمبر صلی الله وسلم و تسلی کأن ما يسقون للموت گویا کی دوی بوتل کې دل مرتا وهم ينظرون الى قتل مرقا ده حالات چې تاسو چې تاسو لښیو گویا کې ده سي تبعي خف خان پی راغلو چې گویا کې یوسف ده راکا لیکن د دې په وجو صحابه کرام میدان ته تري ده الله اکبر شغ اوله له صحابه کرام کمالو مطلب د ایتنودا چګوره تاسو خدای جنگ نه غوښت ما در باندې د جنگو کوو نقول ورسول تاسو په کې ولا اختلاف کوي ويم و اذ اسرد علتنا بيان وي و اذ يعيدكم الله اهدت طائفتين کله چې وعداو کړ تاسو الله پاک یو د اوډالو ان هه لکو میا کې نندای وډل استاسو د پارا دا الله پاک پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تاسو خووب ګر اخو دل الله کړه دا یو دا خدا یو ډال استا سودا خدای یو ډلی ورته تعین نو شي خدای یو ډال استا سودا نو یو ډلا بیا د دوی شوکنا ار سایتن واغس وتودونا ان غیر ذات الشركته تاسو خوختل چې شيری بيدس ان غیر ذات الشوکا شوکما نا اصلیح تاسو سغورا کوله بيد اصلي هې ډلا چې دا د شي تاسو د بارا دوه صد زمو مقابل وش دوه صد زمو جنگ لیکن و يريد الله اي حق الحق وقت الله پاک چې کی حق لرا بکلیماته هو واتو خلوا سرعا ويقطن دابر الكافرين وبريكي من د کافرانو يحق الحق بكلماته سمن اعلاده حققي يحق الحق منا اعلا والحق تثبيت ثابت كي حق قرتبي اوامر الجهاد كلماتنا مرادسي یا غاودی چ الله پاک دیږي او اد الله مقصد سو ويقطع دابر الکافرین الله پاک تاسو مننده جهاد دغه مقصد مقاصد د پاره کاو رسل لی یوحق الحق و یبدل الباطل دا بیا وي د دې دابل کافرین سره ويقطع دابر الکافرین سره لای الله من د کافرانو وری پریکای زکل یحق الحق اچ غالب لحق لرا فکارک ی حق لرا, لرا پتام مخلقونه و یبتل الباطل او برباد کی روان کی باطل تره ولو کر اهل مجرمون اگر بد مجرمان الله پاک اظهار د اسلام کئ د حقانیت خ ابطال کفر کئ نو کر دما دما وکړه نقول لا نفع الا لله و الرسول اذا تستغيثون نراكم دترم ال پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدان بدر تک لے د خپل خیمه کناسته دعا کړی لاسو نه دا سی پره پور تکړلی اللهم ان تهله کا حاضر ایساوا فلم توبت ابادا الله دا ورکی ونی جماعت ته پدیس مګه خدای manne الله کته ها لاکش نو بیا بچارې ستا عبادتونه کړې شي نو دا ساتره دا سي هرتاو شي دے حضرت ابو بکر د زړه انوارته وي اے د الله پاک پیغمبره حسبکلام بس کافیدوس کافیدوس الله به زمنګ امداد کوي خا اذ تستغيثون ربكم کلچ فریات کا تاسود رخ الله استسغیثون کلهی طلب کو تا ان مدد درخ پلنا طلب الغوث من الله فریاد طلب کو دل لانا فریاد رسید بچا نه قید الله نه بکای استسغیثون العظم اور فریاد رسید الله نه لاشت نفاستجاب لكم پس قبول اکڑ الله دعا استاسو نو سې بیانني مومد کوم بیا فلمن الملائکه یقینا زئمدات کوم تاسو فزرو ملائکه یو بل پس بر رواني یو بل پس بر روان او دا مدد يقيني واقعي ذكر لني اني مومد کوم دازر ملائکه الله رانه کېږي سوال غې چې ملائک الله راولې غوښتل الله دغه شنه الله په مدد کړه وګا الله فرمایو ما جاله الله نبي ګرز ولې الله پاک درا لې غلله ملائک مګر ظاهري خوشحالي ساسو ولې تطم عين نبي قلوبكم دديد پر چي دکشي پتی پتاسو کې راشي او سر مزمود مقصد نو کو څوک دا سوال وکي را ځړکیدار شي دا خوبس نا فتح ملائکه اوکړه کنه الله ينعم من نصر الله من عند الله ند فتح مگر دا الله پاک دا طرفنا ان الله عزيز حكيم يكان الله پاک سره ورته د حکمتونو والے از يغشيكم النعاس منتم نو و ينزل عليكم من السماء ما غور عجيبه چې کله بدر میدان ته تري دي نو کوم طرف چې له صحابه اور سيدره شغله دینو چې خپل دین راخري کیه منډبکه صحیح نه کیږي نو په پکې وبنيشت نه کافرو طرف دما کی طرف شو اغه التوبو موجوده مټه ورخه سمکا کلا کا صحابه تر کې سم کې سم وسوسه شور او شوین پر شور او شمن کتا په حق نو دغه طرفونه بس تاسو رسې الله ګوره ایز یوګه شي کوم نو کل چې پټ کړی تاسو انو آسا چې راغه پتا سو منه یو س هغه نو آسا امانتن کل چې راوي سال لا پتا سو منه پرکالي پرکالي در منه راويستا پرکالي سو امنتن مینو امن د الله نن جټه د خو در منه راويست دیت اللہ پاک امنہ امن او دا امنہ تن پر منسکے منگ مانکے فرق سبب وی او سڑے نیری د امنہ دا کمال امن دائی چی سبب دی یریو نیک نو اللہ پاک در منہ دا نو آس رائیس وَيُنَزِلُ او را لے گل پتا سمانے دا برنہا را و وورلی په تاسو د برې نام او ب باران لی یو تو حیرره کومې دې چې پاک کې تاسوره پهېو سره او د سنو کوې هو لامب یو یبان کو مریزه شید شاین یو زیبان کو مریزه شیطان او لري کې تاسوونه شیطان ا چې هغه شیطان ر بتان لا غلوبی کوم ادا دید پارا شکل اقوالی راوری پزرونستا سمانی ویو سبیتا بیل اقدام او کلکی اللہ پا پدی ارتباط سرا پدی ربط القلب سرا اللہ چې قدمونا چی زڑا مضبوط شنو قدم مضبوط شید بین زمین را جے کے مخی القلب دا خواد دا ٹول کرونا اللہ او پڑک دا اللہ ای ما کڑی دی بل ایزو یوحی ربکہ للملائکتی پینزم علت بہنی کلچی امروکر اسنا ملائکہ اوتا سیواتینی معاکم زلتاو سرم غورم ملائکم دلل معیتا مددتا محتاج نوچے زلتاو سرم نو فسکیتو اللذین آمنو فسکلک کئی مومنان فقیتال لکای مؤمنان دا په سر په مرګړتیا کې قتال وکړي دانه چې تاسو یو لکای سمونه لکه کول دا چې دا په مرګړتیا کې تاسو په قتال وکړي یا فسبیتو منا ابشرو زیره ولا ورکای یا فسبیتو بالقتال ماهم ابلاک ملائک او تموي چې وې مؤمنان او تاسو ما کوم ساولقي في قلوب الذين كفروا الروم الله يخمف اعجم من بدون د کافرانو کرو تاسو پروا ما کوي فجر فوق الانات پس ووي دو دره پسټونو او ووي د دوی هر بندګو تو فجر فوق الانات پس مراد پس ووي د دوی سرونه الله پاسه د سټونو شي سرونه او که فوقا زاید کی نفذ ری بلاغناک دستونه سٹونه ولوووی دستونه ولوووی کل بنان بنان دا بنانتون بنان جمع دا هر بن دا گوتے زکر بدلاز دو طور را گستے دا گوتی چې چی بیا چا دستاسو مخالفت کیونه جنگی سرونه ولووووی اردگنی انسانانو اللہ پاک سومرا شجعات خیئی سختی خیئی مومن تا پا مقابلہ تا کافیر کی دا سر با سختی کئی خواب. کل چی دا نرمی وقتی نو نرمی ہوکا لیکن چی سختی کئی بیا با کئی بیا پا دا میدان کی وردہ شاکای نا. ذالک بیننم شاق اللہ و ذالک دا ولی دا دا رنگی سزاگانی دویلوار کئی داولی پس او در چی دویی خلاف کرے دا اللہ دا اللہ دا رسول ومن یشعان قیق اللہ ورنسولہو آغا سوکر خلاف کی دا اللہ دا اللہ دا رسول انسا چا چې خلاف دل جوڑک را دا اللہ, دا اللہ, دا دا اللہ دا رسول بمقابلہ کی فا ان اللہ شدید علیقاء پس یقین الله پاک سخزا ورکون کے دے رسل صورت هم دا امداز تیرازی خواد عالت فقی ادغام سرنے دے ذکر کړه ته فقه ادغام کړو او ما یو شاق شاق معنی چې کړه د الله د رسول په مخالفت کې دوی ډیټا له جوړکړه نو الله وی و یې وایي وای کنه فظری او فوقلا ناق زالکم د عذاب چې ده نه پس اوسه کېدا په دنیا کې وان ان للکافرین عذابنا او سرت الدين چې کافران دا فرا صاحب دور ده او په معنا د ماکه یا وعلمو ان للکافرین عذاب النار پوښید کافرانو دا فرا کافران صاحب دور یا منو ازا ای الزینا من اذا لقیتم الذين کفروا ګر اول دری اوامر ذکر کړه صفات د مؤمنان او ذکر کړه صحابه کرام بیا علتونه ذکر کړه د انفال لله و رسول ل اوله د ذکر کوي د میدانې جان دا ق د میناې جن دپاره کله د میدان ته او خ او ایمان له کله چې تاسو م د کاافرانو سره ز پهګړه کې حال د کاافان نه جوړ کوئ چې د کاافان دمه ډیروي یا زحن چې تاسو ډیر سرهی چې په د مد نو کل چه یو ده شیده کافران سره سرا پدکا چکا که قدمون رو روینو فلا تولو مولاد بار پس اونه گوز اگرزوی دویتا پاک بہا دریخی مومن تخا ومئی والیم یومیزن دوبراو آغا سوگو چه اگرزوی دویتا یومیزن پدگوک دوبراو شاگان شاگ پلا آغا سوگ چه په دغ و دو بره او شله په وخت د جن نومنې پر فقط د غ منله په ساخته شوي د په غذبله او زی د د جانم د س د ځدو دی الله متحرفف دې تعال مګ هنر جوړون کې دپه د جن او ماحی زن اللهاف یا یو زی کې د خپل ډړی سره او متحیزن لنډمانو ک یا ځانرس ایخپلی ډالیته متحرف دی ته وای چې پښاداسي منډکی د شاګو په سره منډکی دی او په سره وګرځي گزار پیو کې متحرف متحييز دا چې بس کافر او تنیس دی ځان د بچاو د پر خپل جماعت پر راضي س صحابو یو میدان کې کله چې کافرانو په غلبہ کړي دا نو غورا تښتکړي دا کورونو کې ځان وبن کړي د نهنل فرار مو خو تښتکړه نبی صلی اللہ وسلم اتینا بل انتم العقارون تاسو کو چل کردے دے ساندھ رسول دے دایاتی وردے اللہ متحرفن لکتلنا متحیزن الافی آخا ولم تقتلو ہوا لیکن اللہ قتلان دوست ندق عللو سمرزی کرکی خوا سمبل عللتم فَلَمَّ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ﺗﺼﻨﺪی وژریتا سو اے مؤمنانو د ویلرا ولَکِنَّ قتل اللَّهَ قَتَلَهُمْ لَکِنَّ اللَّهُ وژری دی حقیقتن ﺗﺼﻨﺪی وژری حقیقت کی بس سوال جواب پره را معنی دا سو کچې اعتراض را نه راي حقیقت کی دا الله وژری دی ﺗﺼﻨﺪی الله ملائک را لیکریون واغو وژری دی او امرمای تئی رمای پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم د شګو یو موټی ډاکړه ده ور سوالې ده دا کوستر کې پټی شي تراسې بیا جوړه الله یو ما رمیتہ تا ویشتل ندی کړي یو کل چتا ویشتل کړي پاک ویشتل کړي د سمان نفیوں اس بات ان کی کل نفی یو کی کینو اسباتونکی ګورا کل النفی کۍ کیږي دلتا نفی ده انتحاء فی الله اسبات ده ابتداء فی الله کله اسباد د انتها کیږي او کله اسباد د ابتدا کیږي دا دلتا نفی کوي د انتها د پھیلا او اسباد کې د ابتدا د پهل نصمانه و مارم ایت ا مارم فی اعینہم اذ رمیتل احجارا مین یدک نو 20 دی کافل تاسو کې از رمایتا کلا چې د لاسه د شګي او ویشته ولکن الله رحما لیکن الله پاک ویشتل کړي د هره یو ستر په تعالی رسول ولیوبل المؤمنین ما تفنالید انت حظب ته لیا عرف المؤمنین نعمتو مؤمنان الله دا کار ولیکو له هله کا هم جهاله کی د ویلرا او د دې د پارا چې ورکی مؤمنان ته د خپل طرف نه بلان حسنه انام خيستا یقینا الله پاک هر څو د پاره سمونه پوله زالیکوم د عذاب چې د اوسه کې په دنیا کې یا زالیکوم د کار خدا سي وښو کنه وان الله موهنو کې د کافرين یقینا الله پاک کمزورې کوي چل د کافرانو ان تستفتيه فقد جاءكم الفتو كافران راجمشین ابو جہل وغیرہ الله نو سوال کئ کعبۃ اللہ نو مکی نو روان دی کعبۃ اللہ نو روان دی وئی اللهم انصر احب الفتین یا الله چکم جماعت ساق وقی الله پاک اداو امداد کئ واللهم انت استفهو کتا سو فیصله غوا دینو بسراغلا تا استفهسلا وین تنته فیصلرا تباشوی بدل مارککی او کمنه شوی د کوفر نن د استا سو د پارا غورا د په آینده زمانہ کی وین تعودو کواپش تا سو جنت نحود زبوا پشمیم د د مؤمنان ہوتا ولن تغنی عنکم فیاتکم شیئا چریبا لری نکید تا سنا یچری نشی دری کوله هستا سنا دل استا سو شین ستقریب ولو کسر تگرشی نیروی سو مر دل را والا وجه زما مدد چا سری اغه پتا کی ادا ولی واپ مندا زکاتی الله د مؤمنانو سره یای ولذینا من وتی الله ورسولو تذویم قانون دے مجاہدین د چې کلم میدان ته اوزی jihad کئ خدای الله په دا الله د کتاب په معنی دا پیغمبر د سنت په معنی وس اوس پستا jihad قران او د سنت پر وړاندې او ایمان والو دا الله معنی دا الله د رسول معنی مجاهد بر کله دا الله د کتاب او د سنت تابع والله تهو محماړ ددي حکم دا الله نهتون تسمونه حال ده چې تاسو او پآن ل را قبل غ پورآ ل اوې آ ل را دله حکوونه او واللهتهتكونون ل لا اسم اوس مناف ته زورونه چې د په جهات کې ډیرشا ته شاته دی ممنانو تهوي چې ور اما منافق خو ی ځان کې روانه ولای مکه گئے دا کسانو سانو چی وې same na د من حکم د الله او اورې حکم د الله څه دي jihad لیکن الله هو ملای اسمعون دوی نه او اورې خدای الله حکم نه مانی چې کله وې وزه کنا نه قبولې نو الله پاک وځایو د دلیل ذکر کړي د ما قبل نه پاره د منافقانو پېښانې غولي مکه غيږي ځکه ان شرت دوا بین د الله یقینن بطب زندسر نه پنيس د الله اصم ولبوکو ور سپې نه دی وی خنزیر نه دی اصم ولبوکو د حق دا ورې دونه چاړه اند حق دا وې نه انا اگر کسان لا یاقلو نه چې په حق مره لا یاقلو لا يفهمون اللحظه حق نا پی جنف چا حقنا حق جنې الله وي دا انشر شر رذابنا ولو علم الله فيهم خيرا الاسماء کہ الله تعالی کو معلوم ہے معلوم ہے اللہ تعالی کو پتہ ہے خیر ان انات طلب دا کہ الله تعالی کو ودوئی کی دستشینا بدن اللہ اسماعون وخم قدوئی تبایاورا ولیو پا قبولیت سراء اور علم دا اللہ پا بارا دا خیر کی دا کرائی دا وجود دا غین الا زکر چر موجود وی انو اللہ پی علم وی حاصل دا کچر موجود وی بدوئی کی طلب دا حق نو الله پاک با دویتا دا حق قبول کړي او هغه حق په ورته اورولو ولو علم الله فيم خيرا كثرت الله فعلم كي وي بدوي کی... كي كثرت الله پعلم كي دا خبر وي چې بدوي كي انابت شي نو لا اسمعهم دوی تبه اورول کړي او ني دو باندې به قبول کړي او دا حق دا الله علم نشتی معنا دوی کی طلب د خیر نشتی سمانه دا خیر وجود دوی کی نشتی ښه سوال دا راغی چې الله دې بغیر د طلب د حق نه بغیر د اینا بتنوا وریکنه څه نو الله وی ولو اسمع که اللہ واوری دوی تا بغیر دا این آبت دادو این آنو لتا والاو خامخ دوی و مخو گرزی بو خو مورزوندوی امیشن مخو اوڑاوان کری چه این آبت نیو اللہ ورطا باوری خوب دا چه دوی امیشن مخ گرزوان لے گا یایواللزین آمنو استجیبو لیللہ والرسول در در مقیده نفلی کارو نپریگی دا مقابله د دا فرض و دواجبو کی وځ دل تا فرض روزه دا اعتکاف راغې تنفل او پسې شروعي jihad اعلان او شتنه نه نمونس کی شروعي نفل نه مفلن بیا پره راي د فرض او مقابله کی واجب بپرای واجب او مقابله کی عام سنت بپرای سنت او مقابله على هم فلا هم خان او ایمان او استجیب لله ولل رسول حکم قبول کيده الله او دا الله دا, دا رسول زادہ عاكم کل چی بلی تاسو لی ما ایوحی کم آغا سیز دا چی جواندی تاسو آغا سیز دا تاسو بلی چی حقی کس تاسو جواند دے خواب اگور دادی وضاحت اگر حدیث تا اگر دا ابو سعیدی معاللہ رضی اللہ وی موز میں کہو مجید نبی کی پیغمبر رتا آوازو کا بس ما موز وکخا موز میں پورا کنو پیغمبر صلی اللہ وار چرالب نو ماته ما ماناکانتا تیری انتا تیری ما ماناکانتا تیری سشی منکړی چې ته زما خپل رانه غلې جي کو نو پیغمبر ورته وای یا ویلا زینا منستا جی بول ولی رسول زادہ کوم لماء هیکو در درته حکم کنتا درمنه اوس فرض واجب شو سفل مخال به پری دی اوز بسکای نفل و پریدی ترتیب پوری چی نفل مور اپلار آوازو کی او سڑے نفلی موسکینو اگر نفل بپریدی د مور اپلار آواز پسی بزیخا جوریج یو خٹ نیک سڑے په سڑے لوگی تیر شیع دیکھ اگر دا کار کڑے و مور ور تا خیرہ نو انو خیرہ پیلے گی اب یو عالمو ان اللہ یحولو بین المر و قلبی پوش یقین اللہ پاک پردائی چی پا میند سڑیو در زردہ خاکی چی تاسو فرضیت پریدائی کنا نوافر پسی زین و رورو الله بذر منی حکم در ختم القلب ہو لگی ختم القلب بذر منی ہو لگی یحولو بین المر و خیسمانا حائل کی کیا اللہ پا میند سڑیو در الله حائل کی یعنی اللہ درنہ دمرن ایستیره دمرخه ان لا یحلو بین الامر و قلمی و انه الیه تشرون چې الله تمرن ایستین د حکم ما کنه و انه الیه تشرون یقینا خاصه کټور جمع کړي شې اوس تشجیور کې بہادری ورکې چې تاسو به جاد نه پر امر بالمعروف به کوئ نه دمون کاربه کوئ ف نه تنره کو فیت نه تن دغ ذااب نه چې نه برې یا قسانتانان چې میکړی کو د تاسوونه خاصه تن ف اثر دغ ذااب چکه لغه عصاب راځي کڼه غو په ظالمانو یو واځي ناراضي پتا سو برادي دا کلا چې تاسو موذہانات کړې وي نه دین منکر فریخي وي ابر مل مارو فریخي وي تاسو په ددي مقابله کوي تاسو برد منکر کوي قرد دمون کرو نکرون کدا اللہ پاک حضاب راضی نبی آبا پتول راضی خواهد. وعلمو ان اللہ شدر اقاب پوشی کر اللہ سخضاب راضی وزکرو قلیل المستضافون فی دارلی تخافون آئیت خطا فاکمون ناس دوز ترغیب کتال تورکی چا منچی تا دریق اسمعین عامادین و بی آبا الله پحاب وي یاد کوې کله چېای تاسو مست اضافونهفی دورې کم زوری و پهمه کې اجان و پهزما کې تخافونه یاته خ پهفر کومون سوو یاری چې به تختې تاسو دره خلک تل دون به کې لکه مرغې چې نو مواجیرو فوا په ځې دکه تاسو ده په مدی نه کې یا د کوم ن او مدد وکست تاسو مزګو دې تاسو په خپل امداد سره په بدر کې وګورئ دشمني دلاو و ورزغهکم من طيبات ی روزي درکړه تاسو ته تا د پاک شي زونه مالک غنیمت لرا کړه لعلکم تشکرون دې ته پارا چې تاسو شکر وباسې سټه تلوکه ايسه دا سه حال او, اللہ او تاسو کمزوري ونه الله پاک د ریکس مې نامه ته کړ تاسو کوټه دې را کړه نو مدد وکړه د دشمن په مقابله کې نو مچ کوټه دل را یا مدد الله پاک کوي کنه یا خو بجاهات ته تیار اوسه یا اول الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول داش پهګه مقیله ده مجاهدین به خیانتګر نه وره دی به خیانت نکي چې مجاهد کې خیانت راغل او کنه چې مال مال غنیمت پټي فوندونه پټي یو شبل پټي ولړ کنه روح د جهاد تباه کړه ایمانوالو مجاهدین او تاسو په او پاک نه غړاوای او ایمانوالو لا تخونوا الله خائنت مکوید الله او رسول خائنت مکوای او امانتونو خپلو کې حال دا چې تاسو په وای د الله او رسول خائن هر سي ابن عباس وی بي و بي ترکي سنتي د الله فرایز پر دا پیغمبر سنت پر دا کتاب پر دا پیغمبر سنت پر نور څه روان شه وتخونوا معناتکم سمرا تاوشو کومه ذمہ داری ده دا. ک او سیوین اوکته سه خاصینی او تا ته چې کومه وده ملاو ده په میدان جهاد کیه مجاهده کنا د دې کې ور خینات و نکای وګور ده مالون الله په واشه یقینن مالون استا اولاد استا سو فتنه خو امتحان دي استا سو د پاره اورو سرت دغابن کی پیند سماعات کی راضی ښه دا حواله دا ذکر کوم ځان سره نېکې وی ګورای باز وخت کې تادین او موږ راوړو نا نو مالونه ستاسو اولاد امتحان ده دا فتنه ده امتحان ده او خطر فتنه مال به اولاد ده बर्बादي ده ارث پس سر راضي په مال سر راضي مال جا جامکول د چا د پر اولاد د پاره یقناً واناللہ اندو عجر نظیم یقناً دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدل ویا او ایمان ولو انت تتقو اللہ یجل فرخانا داو سو پینزم قیدہ دا خان پینزم قیدہ دا انچی مجاہدین بمتقیان بم مجاہد منی تقویٰ لازمہ دا تقوا ستوي ایتيان بلوا امر اشتنام نه نوای او ترک شواط امر د الله ومنه کوم شنه چې الله منا کړه د شواط و, و, و, و نزانو سات بیا ګوره تقوا درې فیدی دل ذکر کړی کل چې در کې تقوار الله بدل فتحه را کې سختی بدل لري کې ګناونه مدي الله معاف کړي بیا ګوره کین نوسته په دی آیاتونو کې آثار د تقوا ذکر کړي آدمن او سلبن وجودا نو سلوان او ایمان والو یارا کوي د الله ننو درب کی توسل الفرحان مخالبا تقوا در کی د الله نه یریګ مرتقین الله بدرغل برکای و یکفر عنکم سیئاتکم لری بکی توسنا مصیبتون است اسو بد حالتون است اسونو نا دریم د چبا خنه بدرتو غناونه بدرت ما الله کا وند فضل وی و اذ یمکور بک اللذین کفروا وس اسهار د تقوا ته وګره پیغمبر کې کامله تقوا موجود و او الله یې سن امداد کړل مشرکین راجه مشیری پدار ندوا کې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په خلاف کې جرګه کې جده سر سوق تم شفا د سراقات سردار په شکل منی شیطانوم راغره دې سړی امنګ تینم دنګي ونشتي نشتی په شکل راغله د غرون ولا باندې چیراله پیسالا شو روشو خبره شو روشو چیده سرسو کنو ای قید نو قید خوئی دیمان کڑیو گنا شا بای آبی کی سو کل دو سراب بای کار شو سفای دفن داشت او بای باسو د سڑی دیڑیر لسان فسی بلیغ انسان د خلق بزان سر مرگری کی او جنو او دغه خبره خوابرا دا یختولو منسکی راوڑا اسنگ بای جنو طریقہ چې څومره قبیلې دي هر یو یو کس مرزي گزار ورکيخه ځکه ته د قبیله وزره ور او قبیله ځکه الله پاک پیغمبر خدا صلی الله عليه وسلم چې ځه هجرت کاوه ووځد دې زناوس حضرت علي ته وي په یکټ باندې پریوزا یې رام غوا الله بس نا بچا وکي پیغمبر صلی الله عليه وسلم شګراغه سياسه ورزول الله پاک د دوستر کی باندې کړی خالی ورته پیغمبر نو باندې الاي وایم کورو بیکن نذیر کفروا کلا چی جر کا کولاستا بابارکیه کا سانو کفرو چی کا فرانو صد بارا چی قید کی تازرا یعوج نی تازرا یهوبس وخی تازرا اوشڑی تازرا وایم کورونا چل ول کو دوی وایم کورو الله وا په تدبیر پا لفاق دوی په خلاف کی الله خیر العلماء کې نو قرار تدبیر کو اون گونه ویساتو تعالی ما یا اتو نن قد سمعنا دا و زورن د منکرین دا وس اثر د نشوال د تقواتو غو راي کړه کله چلوست کیږي په دوی معنی یا اتو نن قد سمعنا او ورید منګا لو نشاول قلنا کو ورو منګ نن بم د غشنې کلام جوړ کوو وې لقلنا مس لازا خامخ خَأْ ابو منګه پشاند ده ان ها ذا الا ساعر ولي ان ذا قران مگر کې سيدلونو بنو خلق دي نظر بنه حارس فارس وغيره تب تک الته ډیره کسی میسي زکړي مړ زبم دا شي کې سي راجا ما كم خا ويس قال ولهم ان كان هذا ولا الله ته ایلو نظر بین حال سٹول کل چی دوی ویل اے اللہ انکانا حازہوالحقا قویدہ قرآن حقوی استاد طرف نئی نفعام تیرا لینا حجارتا من السمای پسرا ورے بمنگ منی کانی دا سماننا آئیتنا بیانزا بینا من یا راکڑی مندر آزار درناک اور آزار حق انو اللہ پاک بمنگ کانی ورے نوما کان لاول یوعزبهم سوال راغه چې الله پاک په بدی ماکه کې دي ما کې واره مری خان یو دی ونورول الله داسنه دا کنه نوما کان و ما کان الله نو الله پاک چې اساسیو ورته دی دره په داسه حال کې چې تطبقي موجوده زکه بیا وي پتا بت فلي سلام یو طير بموسا مخې تاسو وي بیا وي د استاد دا چالو شو ستا شود د وجنه الله و ایمان په دوی منته عذاب نه دره لګره په مکه کې در چې کله ته پکې موجود وي او حدیث د بوخاریوم دکنه مې بوخاری زیک تاریخ کبیر کې مې بوخاری زیک کانه امانانه علی حضرت صلی سلم حروف یا ادهما او بقیا الاخر هغه دلته ډوړه د ذکر دي بیا سوال دار راغی چ پیغمبر خو کراچی هجرت وکړه بیا الله اصحاب علی گلو الله وما کان الله معذبهم دلی الله چې عذاب ورکی دوی درا وهم استغفرون حالدا چې دوی بخنه غوښتونکي و د الله ورته کافر چې بخنه غوړینو الله پاک بعض حالتونو کې دوی باندې سکی دنیوي یوره هم کوي استغفار دې راغل شه دې وخت سره سوما مبارک استغفر الله دې یا وہ هم اے بازو هم زکه پدې مکه کې سم مسلمانان خو کنه پاتې شو هجرت نه او کړه کمزوري خلق نه ده الله پاک معذب او عذاب ورکون کې دی زرا وهم یستغفرون او بازي د دیناست یستغفرون بخنغवाडी دا بیا قضيه محمله شو په قوت د جزئي کې بازي کسر ومالهم لا يعذبهم الله پا دیکیو سو سبب د عذاب دیکھا چو با مشرکانو منی با بدر کی نازل شئو اللہ یو امالهم الله یعظمهم اللہ سکا مال لے پا دوئے کی چی عذاب نور کیو یا پاک دوئے تا سکا مال او حال دا چې اسباب د عذاب پا کیشتے موجود دی نو دوی کې سکا مال چې چی عذاب نور کیو یا دوئے او اسباب د عذاب پاکی موجود دیا غصید یا غدادی وهم یا سدونا نل مجد الحرام ان اللہ والا عذاب ورکی خوا وهم یا سدونا نل مجد الحرام دوئی منکا ولکوی دا مجد حرامنا مجد حرامنا حرام منکا ولکوی شرلیو کرد صحابہ اکراب وما کانو اولیاء اہو اندی دوئی دلتا ماناو کئے ندیدو ند یا اولیاؤو اختیار مند د دی جماعت اختیار مند جماعت دانے دی زکعین اولیاؤوی او للمتقون ندی اختیار مند جماعت مگر متقیان دي ولکن ناکسر هم لا یعلمون لکن اکسر د خلقنا نپوی نو اختیار چالے ورکی چیچی چارتا پا کامیٹر کی, کی مشریہ گا لطرد او بلکلا قیدائی پنی یا اولیاء پخپله معنا چې په معنا له دو دوست دوی دوستان د مسجد حرام ځکه نه دوستا هم دوستان د الله ان اولیاء او الا المتقون او نری دوستان د الله الا المتقون مگر د مسجد حرام دوستان نه د الله دوستان د الله دوستان سږ دی متقین دي لذی نامنو وکانو یتقون درستو رازی کر ولیکن لا یعلمون لیکن اکثر دا دنان پوئی دوستان دا اللہ پاک متاقیان خلق دیتا مجزوب ندیخا چدا بربن لغرل شعالا ودا اولیاء اولی دی اللہ دیخ ادھا ما اللہ مافکر دی وما کانا الا مکام و بلا وجخیخا ورو چې تقوا نشته کنه یا دا زمو مستحق ګرځيخه و ما کنه صلاتوم اندلمایتي نو مون د دوی په د بیت الله کې ور د بیت الله په خوا کې د دوی مون خصو الا موکا او تزدیه مگر شپې او تارلې سمانا د دوی مون بیت الله سره کونکین په مقصد او لکه تارلې او شپې لري د شپې لري او مقصد اسوا وا وا وا وا او کا وزخه شپيلي و او تار له يا منو ما كانه صلاه و من دل بيت نو مون زنا ددوي په خدا بيت الله کله مو کاوه تصديق مگر شپيريا تار له پیغمبر صل وسلم ما کلا مونږ کو بیان وکاو نو دبا شور شق پکاو چې دسه طریقه سره ده دته خبره سو کو نهوري پاسو کولا جواب ما تکفورو پاسو کو سکه پساو دا کیتا سو کو فرق وو صلاح ير ور کوي دا چکو را معلوم نشي دي معلوم اند الله پلار خرچ کوي چې الله پلار مال خرچ کول دغه مالونه درته مزه फायदा نشي رسورې یقینا که سم چکو فرې کړي د خرچ کړي خپل سم د پاره چیپن کی خلق د لارې واستخف يخرى وركيف فسجن في قنا فزر دچ دوی با خرج کړی دي مان را هان بیا بشي بدوي منه حسرت نارمان ارمن سوم بیا بدوي کمزوري کړي شي اته گو کنه کافرانو ډیر مالونه را جمع کړو ميدان بدر تراغريو بیا مغلوب شو اول الذين كفروا الى جهنم يحشرون كسان كفر کړي دي جهنم ته براغون کړي شي دا پاک را جما کوي زكلي اميز الله الخبيث دا مو تعلق د یو ښارون سره د دې لپاره چې جدا کړي الله پاک غندا د پاک نه دا غندا جدا کړي الله پاک د پاک نه واحد نه و یا جعل الخبيث بعضا ولا باذ او کې بده الله پاک خبيث لره باذو نه په بازو باندې نه پایر کو مهون پس د لای بکل جميعا ټول لره لاندې باندې وایي نو فجعله فی جهنم پس وایي چې جهنم کې فایج علو فی دار ډیره به تر جوړ جهنم کې به یو غرزه ولایک عمل خاصن دغدي اوس ترغیب تو ته ورکی جوسم وخت یې خر قل تویل للذین کفروا کافرانا تائین ته یوفر لهم کمن نشدوی نکوفر نامان شو نو وبا خلې شدوی تا ما قد سلفا مخکنی ګنانو ده دوی چې مخکنی سکر دې ما قد سلف لیکن وای یعودوا قواپسو دی کفر تا یا جنتا فقط مزد سنت اللہ پس یقینن تی را طریقه دروم بانو اولی د تاسو په در کې کنه چې دا خوې صحابه وذ القواعد الروستو دعو را ولی وقاتلوه حتا لا تکونا فتنه قتال بدو سره کوي سو پورې پکوي حتا لا تکونا فتنه تر دې چې پاتې شي فتنتون شر وَعَلَمْ كِي شِرْخَتَمْ نَشِئِ وَيَكُونَتْ دِينُ كُلُّهُ لِلَّهُ شِدِينَ طول ده یو اللَّاک یا فِتْنَةٌ جَنْغ بَقَوَيْ تَرْدِي چِي پَاتِ نَشِئِ فِتْنَةٌ جَنْغ بَقَوَيْ سُو پُورِ فِتْنَةٌ چِنِي کم زور والے د مومن چِ مومن کم زوری نی مغلوب نی آغوی وقت پوری بطازو سکوئی جیحاد بَقَ نو پسک دوئی شو د دی جنگ نا دا کفر نا فا ان اللہ بی ماں یعملون بسیر بسیحن اللہ فاہا کارون چی کئی دوئی بسیرون نیدون کئی دے و ان تولہو جنگ تا تیار شو دیا جنگ کئی نو فالاو پس پوشائی تاسو اسر جنگ کوئی زکا ان اللہ مولاکم یقن اللہ ستاسو مولا دیستاسو دوستے نعمال مولا و نعمال نصیر سخیصتا مولا دے و خمددگار دے وعلمو انما غننتم ان شین فانا للہ خمسہ و للرسول اس مقیوی قول الانقال للہ والرسول داقی تفصیل کیخا وعلمو پوشی انما غننتم ان شین یقناً حقا چی حاصل کری تاسو پا جنگ سرد کافرانونا ہا من شان هر سیستم وخت په جنگ سره مال غنیمت غنیمت څه تو چې په جنگ سره اصل شي بغیر د جنگ نه شاګه مالفه وي خدي کی قانون دا داد فانا للله خمس او پس یقینا خاص الاذر په زمای صد مال غنیمت په زمای په ایصی بقای نو په زمای دا دبه د بیت المال وی او سلوری سی او په غازیانو کې مجاهدینو کې تخصیص دی خاتدی پینځمه یې سید مال غنیمت د پینځمه قوم شیدې د مصرف سوق ته ښه ولل رسول ولز القربا دا به خرچ کیږي دا د رسول لپاره دی د رسول د دا رشتہ دارانو لپاره دا دی یتیمانو لپاره دی مسکینانو لپاره دی لپاره وب مسبیل هوز د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دا رشتہ دارانو سیدانا هغه حکم ګور پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم رشتداران چاہتا محتاجا شي دوی چاہتا زکا تو نو آنخلی دو دی چا خیری و آنخلی چاہتا سوالو نو ننکن زکا پا خمسکی دادن نکڑی دیخوا این کن توم آمن توم باللہ دوست دی علی البیانی کتاس ایمان لرائی پا اللہ منی وما انزلنا لعبدنا یوم الفرقان اپا آغ ایمداد منی چرا لگلیو منگا پا خپل بندا یوم الفرقان پروز دا فیصلی اگر وذ الفیصل سوایو ملتقل زمان فا اگر ازی چ مخامق شهید دا یو ملتقل زمان بدل لید دا یو مل فرقان نہ ولا ولا کل شین خذیر الله پار سم هند قدرت والا دی کنه دا بدل نو اخ لیکه اذنتم بالعدوته الدنيا و هم بالعدوته القصوا دام یو قسم الهت باینی قلنا الله والرسول لقد وانا لله واما اليك راجعون اذن تم بلوده دنیا دا اوس خاکه بیانې د ميدان بدل یو د مسلمانانو د مؤمنانو جماعت د مدینه ته نس دیو د کافرانو جماعت د ببل طرفو د مکی په طرفو ابله یو ډل د ابو چې د دریا په غاړه دو نه ن والله از انتم بالعدوه الدنيا کلاچ وای تاسو پخاړی نږدې مدینې تا عدوهت الدنيا دنیا منه نږدې دا دوه نش کلاچ وای تاسو پخاړی نږدې مدینې تا وهم بالعدوه القسوا او تا کافرن پکیرانا لریمنتیو ده مدینېنا او ور عقب اسفل منکم او کافری ولا لاندې ودا تاسونا اصفل میں اغلان دروانا گورا لوی ولو تواعدت تاسویو بس رواعدہ کڑے وعدہ کڑے وی وقت مقرر کڑے نو لخت لفتون فلمی آدی خامغا اختلاف بکڑے و تاسو پو وقت مقرر کئے ولیکن لی اغزی اللہ تاسو بکڑی و بابو کڑی و. لیکن گورا ولیکن ل یغ الله وال س واللاکن جمعاکون بلاعاد دی الله تاسو جمع بغیر صدوا دینا وا دی نه داول یغ الله مراً د دپاره چې پوره کې الله هغه کاره چې مقاه شو دی لیک من حال کا به ای یا منان به نهین حالکه او یال یا خو د کومهژونې او مرړې سړو نه. کافر پکې مړ شي وو مؤمنان پکې مړ شي دان شي نو کافرانو ډېر ژوندې پاتې شو مؤمنانو اکثر دغه میدان کې ژوند دي دا کر الله وليک الا یهلک من هلک اند دې دا پارا شمري هغه شمري نو عین بیناتین رستو تدل دللنا او چی جون دیوی اغه څوک چی جون دیوی نور سو د د دلیل نه د حقانيت یلکه سوک پاتې شو کنه جون دیوی نو اغه د حقانيت د اسلام پتاو لګې چمړ شو نو تم د اسلام د حقانیت پتاو لګې لګډال الله پډې ورو زرا او کنا له یه لکه من حلقا حلاکت د کفر او د شرک واخلی او حیات اسلاما ا د دین واخل له یا لک من حلق د دې د پانا چې حالاخ شی چې سوک حالا شروع سودل د دلیل د دلیل نا بادا روې دلیل وایح یا من حیا سوک چې ژوندې شو سمانه په اسلام هم توحید سره نو ژوندې شو ان بینت رسد دلیل ود ان الله لسمن علیم یا الله پاک هر څو په پاسه په از یوری کا هوم اللہ فی منامک قلیلہ اٹول علیل بیانی گی خواب کلچ اخول تا تا دویل را اللہ پاک په پا خوب ستا که قلیلن لگ اللہ پیغمبر تا خوب کی دا اخول لگی ور تا خکارہ کر گورا خوب دا علمی امثال سره تعلق سا خوب به یو شانی تا عبیر بای او خو دیرو اللہ ور تا سنگا لگو خول لکڑی دیویار او یا نه قیان شي او یا تن نه ووجی شينو تتون بیا شيديلو ارا هم کرن که چرته الله پا تاته خ و دو ده کثیرن ډیر نوله فشیلته وردلته پیغمبر غمبرې مخاطب کړی ادب الله پاک د خپل پیغمبر غمبر څمه کويله فشیلتون مخه تاسو به کمزوری شي و لهته نه تون فل خا مرخت له پکړې تاسو پکار د جنگ کې ولیکن الله سلم لكن الله بشکړي تاسو د فشل او د تنازونا د فشل او د تنازونا الله سکړي بشکړي ان انه هو لیمن بزات حضور یا کنه په دې په خواندان د سينو مانې او اذ یو کو موه اذا تلتقيتهم في اعينكم قليلا دا مخبه ال کې ماده آیات تاسو مختلف احوال دا او داغه حالت د وست کړه بدر کې صحابه او کافر یو بل ته شو کړه نو الله ویز یکم هون کلا چې او کول تاسو تعالی دوی کلا چې مخامخ شو یتا سو پستر ګستا سو کې قليلا لگ او کمی قاره کړه تاسو دو دوی پستر کو کې تاسو ور کم خارکړ او تاسو ته دوی کم خارکړ چې دا جنگو شيخه سره چې کل دشمن وی نشته منه وسته د زما ماخه تاسو ده نه دې عمل کوي دا کر الله ولي وکړي يغزي الله امرها دا دې دا پر اچو پر کړی الله په هغه کار کنه مفولن چې و مقرر شوه خاص الله ته ترجو ال مور واپس پکړي شی ټول کارونه يا والذين من اذا داو شغم قانون ده دا تفریده تاتیمد تمامو قوانینو په پینځو وړو دغه او شپخ خبره پدی کی د شپخ خبره درې پدی اول یاد کیږي او ایمانوالو اذا لخیتم او ایمانوالو کړه چې تاسو مخامق شي او دلې د کافرانو سرا میدان کې نو بو تو کلک فس بوتو بو تو کلک شیکلا دا رومبانه کې د ته اشاره ده دیم واسو لایا دوی الله تعالی داغه دوی میقید ته اشاره یا دوی الله تعالی دیر لعلکم تفلحون د دې لپاره چا کامیاب شي مجاهد په میدان کې کله ک ولاړي دونه متذبذب نه بل ارواح کې بده الله یادې پسو کې بده بس الله سره تعلق جوړي دا سبب د کامیابی بل وات وی الله ورسول ولا تنازع ذیکم دری خبر ذکر کوي والله رسله الله دله رسول واللا وَلَا ناز وَلَا ته اختلا نه کوي په خپل کور کې ممنانو ته تاسو به خپل په کورې اختلاب نه کوئ که سبو سب شفت شلو نو کمزوری به ش د چې کمزوری شوی نو تا زهبار کوم ولاړه بشي د دب بسستاسو اوس بیررو صبر کوئ ممنان چې په خپل میز اتفاق نه په یو کې بممنانو کی چې دا قرب ختم شو ولی روب ختم شو دو د زوری شو سوش یو په یو راړې یبني په باندې راړې دې بتی نو هغه بکی نو چې کومه د دواو نو تازه خبرې وکړه حوا بد نه یان د په ختم شي بیزته بشه مملکت بده ختم شي مملکت زور بده ختم شي صبر کوي ان الله مع صبر د مرګري خبر اورای تکلیفونه برد اش کا وې غناون نه ځان ساتي یقینا صبر کوم کو سره ولا تکونو ک اللذین خرجو من دیارن بطرن وریان ناس کې اصل کې هغه ما خبره بیانې مخې اول اغایات کې وې دریو پسې د شپګه ما ده ولا تکونو ک اللذین خرجو من دیارن هغه ما خبره ده چې دا کافرانو سرورزان مشابه نه کوي تا غوښنه مست مست مشا پشا د دا قسمو چې وتو د خپل کورو نام برن سره پلووي کولو سره وریا دپه د خودرې د خلکو درې ستونونه س الله او چې منه کولې خلک دلارې د الان والله مع عملونه محيیتون الله با کارو چې یا مونه کوي دو محيتون ک را چون کې دی مکینه چې را دلګ نه ډیر پلوې سر روان. ډیر په تکبر سر را روان لوی شان شوکت یو مؤمنانو ته صبره د کافرو شانې تکبر بدر کینی ریاکاری بدر کینی خلق بد الله د دین نه منمان کاو وای وای ز یان له شیطان وا عملهم ور دی میدان بدر ته چراويستي دي کنه یا هر سړی چې ګونا کینونه شیطان پکې کی خامخا دخلش دی کنه شيطان دو سراغه سر دو سراقا سردار سراقه ابن مالک کنانی په شکل راغه لدی وی ټاپاول زې ز در سره زمما قافلي را روان دي او کله چې خيستګد وي شیطان امرونو ندوې وو شیطان ورتا نشته دې زراور پتا سمجه نه خلکونه زستا سو حمایتګر یما جارل لكم زستا سو معاون حمایتګر یما لیکن فلما ترعتل فیطان پس کلا چې مقام مخشوی غت وډاله یو بل غدوډلو ولید نو د تخولې دا کنه جبريل ډلای ولیدا ننکسانا که بای او ګرځید په خپل پوند ما لري قحقره ونکړه په شامند نن بلکې راو ګرځیت خا او وی و اني بریو مینکم یاکن نذتا سنا جدا ایم ما نذتا سنا بیزاد ایم اول اني ارا ما لا ترن یکن ولید ما غ قوتنا غ سچتا شوی نی نی ان یخاف الله ابلیس و شیطان و ان یخاف الله یقینا زذ الله نہ یریگم والله و شدد العقاب الله پاک سزا ورکون کې دی خاف ګور خوب یو خوفي تبعید کنه مارنم سړی کی لړم نه یری یرم اطاعات پکار دخا خوف خداوندی خشیت اقسی یرد الله نہ سردت و عد الله نہ الله نه یری چې الله د حکامات او پابندۍ باضی سړې وې دا الله نه هرګم نموز نه دینو سو قسم د خیر کار باندې په دا الله نه هرګم ته چې دا الله ناسقه دا الله نه با شیطان ایبلی سوم یریږي استا غلاوي کنه الله گواہی کوي دا غ مبارکي چې هغه دی شیطان خاف میخاف الله اېز یقول المنافقون والذین فی قلوبهم امراض دا نه دا اله الى الیخ دی اېز السلام کله چې وي منافقان واکه سانو چې په زوند د غوې کې مرزونه شک ووره ما مکه ته منافقان په مکه کې شاکيان داخل داخدي او کداخله یو د مديني منافقان منافقان چې زړه اعتقادي منافقان کله چې نیک صحابه کرام میدان کارزار ته وتل دي منافقان سوي غرها ولا دینهم دوکړه دی خلقو دین ته بس دو دی خپل دین دو کا کړی وای وجه الخلاص لیکن الله فرمایو مَن يتوکل اللہ سوق چ زاون اوس پر الله منو عبارت دلته جوړ کيفا هو حسبه الله ولا کافر فئن الله عزیز نقیم پس یخان لا پاک زراورت په پا. الله سو زراو نشته حکیم ده حکمت والو ول وترای یتوفى الذین کفروا الملائکه یذربون وجوهم الله یدا داسه خلق دمر دا حالت که تست تاسو دا چې د قران مون کې ری دا الله د توحید منکرین که وینې ته ايدي دنیا کوم وا از یت و فالذین کفروا اغه وخت چې اخلی د کافرون الملائکۃ ملائک دون لرایت امر عجيب عجيب حال بو وینې چکل کافر د دنیا روح اخلی سنګ اخلی یزربو نو وجوههم و هی مخونددوی و ادبار مشاغان ندوی نو الک ال تخوارس دې تد حالت سره بیاله المی غیب دیکھا دا کارونه دي لیکن تینا ما حس نشه محسوس اوله وسوق و زبل حارقه و توسق عذاب سزا اونکه دا یاله می برزخ کې یا عالم اخرت کې رستو زالکا بی ما قد دمتا ایدیکم دا عصاب اللہ ولی دولور کی دار پا سبب دا دی پا قد دمتا ایدیکم چی مقی لی گلنی لا سن استاسو دا استاسو دا اعمال و نتیجہ دا خواهد بلوان اللہ لیسا بیض اللہ من لیلہ بیدی یخنان اللہ پاک ندے ہی الظلم کونکی پیچا چی اللہ ظالم لینسا عادل لی داد اللہ پاک عدل لی چی دویل سزا ور کی خواهد قدابی آل فیران وسالده موجودو کافرانو تو ایستاسو حال ہے ماکی وله پشانند کافرانو د فرعون د فرعون والا وده د تشبيه د موجودو کافرانو ور کړی دا پس کی پکو فرق دی علت مشترکه سه د کفر دی وجه تشبيه سه د کفر دی کتاب یال فرعون تابو هم کتاب یال فرعون حال د پشانته حال د فرعون والا وده والذین من قبل دا کسنو چې مخه د وینو دا فرعون ول ذکر کئ او ولذین من قبلهم چی وی استثی سالی عذاب الله رستم بیان نه دره لګل چټول انسانان الله الله پاک مور دار کړی دا سینه دا شیخ دا صرف فرعون پورے دا خبر دی ټولو کفر کړو د ایتونو دا الله نه پس کونی ولا الله پاک بغیر کو سود او جورمنو د یو جورم نه بیا ډیر جورمنو شو یا کنه الله پاک تعبیر طاقت والے ده سزا ورکون کې ره او ذَلِكَ بِعَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمُو غَيِّرًا دا عذاب دی وجہ اللہ پاک ورکی کنا چې دوی یقینو کی بیاننا لیا استعقنو فعل محصوب که چی دوئی یقینو کی چی اللہ پاک ندے بدلون کے دیو نعمت انا محاں چی کڑیو دی نعمت لر پی حقو مانے حتی غیرو تر دی چی دوئی بدل کی ما حال لر چی دوئی پا نفسو مانے دے الله پاک چې چمنه نعمت د امن کړي کنه امن نعمت امن غټ نعمت د دنیا کې کور کې امن چې ستا بچي بچایستا خدادا په امن ستا کله په امن ستا مل په امن دا غټ نعمت بیا د مائشت ته نو الله وې مان یو انعام کړي ای انعام د شېدا امن د امن زناخلم د نعمت حتی یو غیر ما بیانفوسیم تردی چی متغیر کی دوئی اغا حال لرا چپا دوئی منتی دی کم اغا امن بدل کی پس سره مکی والاو تاو غورا اللہ پاک دا امن گا حوارا گرزو سو لیکن هر کلچ دوئی شرک و کفر شورو که دا پیغمبر خلاف شورو که اللہ پاک دا اغای سر سو رو حتا یغیر ترتیب ورشي بدل کی دوی هغه حال درا چې په دوی منته ده پس سره بدل کی داوس بشری کی هم وبې کوفره پس شر کو کفر سره دوی بدل کی نو امن تن الله واخلي بی امن را شي وان الله سیمن علیم یقین الله پاکار سعودي پالسم نه پوره کتاب ی آل فرعون ور دلتم تشبیهن والتم تشبیها آل تدا کافرانو موجوده دلت د دې کتابو کتاب کتاب ی آل فرعون تابهم کتاب ی آل فرعون یا التشبيه او کفر کیو اندلته تشبیه پس کی د نعمت په بدلولو کې ده کتاب ی آل فرعون تابهم کتاب ی آل فرعون پس کی بدلولو د نعمتونو کې اول زیرا من قبل واکستان چې مخه د دوی نوو توکذیب کړو د ایتون رخبل نو الله هیه هلاکړه پسو د جرم له نو کار کړ منګا فرعون والا وکل کان ظالمین د ټول ظالمانو الله وی ان شر الدواب عند الله الذين كفروا نا دا مخ کی خبره شمعقوله اغه دیزه نشرو تشبیه الت مخ کی د کافروا د فرعون سره په کفر کی دلته تشبیه پس کیوا په بدلولو د نعمت کی ودلته ان شر الدواب عند الله دماغ ماوف شيګه مخ کیو ان شر الدواب دلته ان شر الدواب التن منافقان مرادون دلتا دا احلی کتاب دیخوا اللہ پاک د دو حال زی کر شر اینا شرد دوابین داللہ اللہ زینا یقینا بدترین پا زندہ سرو کی د داللہ آگا کساندی کفر چکو کفر اکڑے دا دیر بدترین خلق فهم لا یومین پا دو ایمان نرہ اوڑی اللہ زینا حتی منو بنو قرزو سر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم احد کڑے ہو دو اونو کور یاوې چې یاره بس تاسو خلاف نه جنگي تاسو به زمون خلاف نه جنگي نو بیا بې ایمانی کړوانو په وخت کې هم کړېده نو ورستو په حساب کې هم کړېده الله ويا الذين حتمناهم اغا کسان چلوز کړي اتا ده دوی سره سمยน قزونه دهو بیا ما تاریخ په لوز فيه كل مره هر واري او هم لا يتقون دوی ځنه بچ کېده ما طول د لوز نه ارض الدولوز ماتهیک نو الله وی فهم ما تستفن نو فل حرب پس کا چرت بیا مد نقاب کړه تاسو دوی در په جنگ کې نو سوک فشرت به مین خلفهم پس تسنس کا د ویلرا پس تسنس کا پسو د دویا کا چالرا چې د دوی نور ستودي د دوی دوله داسې سزاګانې ورکه چې غنور تسنس و تروا او په اولاد د دوی سره خلفه هم اولاد د دوی لعلهم یذکرون ذی د پرچد نسیت واخلی اللہ دا سزاکانه الله پاک وې دوه چې د دوی اولاد یې برت واخلی او دا سکارنامه د ایمان والو کړي دي غن سوابه او کرامو د اوس زمانه کې ګورک او 16 ډز 20 پیج اول دی انډیا کې ویدر درز جوړل ښا هسپتال ته نه پری دی 10 دی کروڑه مسلمانانه و ايم ما تخافنا من, مِن دا اوس اصل کې خطاب د امیر ته مخکې ما تستفنهم دا موږ خطاب د امیر ته مخکې کې قسم پههادری ور کړا و سال و اي ما تخافنا من قوم خيانه کېري ته يقم دا ما طول د لوزنه لوز ما طول سر سره لوس کرل لیکن پٹ پټا غا غا لوس نو قسم مات کړه ده خو خبر اپټا نو تو ورته سرกัน تک کنا نو فم بی زلیہم فم بی زلیہم سمنا فخبر الیہ پس خبر اور کړه دلرا د سشی د ختمه ولو دو لوس علا سواین چی شی برابر په علم کې برابر شی شی برابر پس خبر ورکد وه تا پما تا ولود لوز د ختم ولود لوز ماتونو ختم ولود لوز زموږه لوز در سره وره ختم دي ته به بس دې دې وينه تورته نو فم بيليم پس خبر ورکد ولرا د ختم ولود لوز علا سواین کسای وي سواین رمانه د عدل سره دي علا سواین پداسه حال کی چته انصاف کوونکې کنا انصاب bale che khabar sarganda aw sarwashi aw qartabi way ala saw in jahran la sirran khabar war ka ba ta dama taw do roz ala saw in khapas sarganda al alaan fa ghur ka da se na kai kana khabar na war kai no khianat ba kai kana inna alla yuhibbul khairin yakana da pak min وس اللہ پاک کوئی گمان دین کہ کافرن سبق چه دوی بہت تختی د عذاب نه دوی د عذاب نه نشي تختی د ان هم له یوجزون یقینا دوی نش خلاصید الله پاک و زمنه دوی الله پاک نر نشا جزاک والے دوی نش خلاصید د الله عذاب عذابنا وعد له مستطاعه من قوت ومن رباط الخيل وَذَبْلِيَ خِطَابَ الدَّامِرِ تَخَا مُؤْمِنَانُ تَوَي چتا سوبد کافروبان په مقابله کې ارواخه تیار اوسه وای و عيد لَهُمْ تیار کې د دوی د قتال نه پاران مستطاعت هم چې سمرست اوسه تا من قوتین د سامان د جنگ نه او من ربات الخير او من ربات اد تڑلو دو اسننان من القوة اند ساماند جنگنا ومن رباط الخیلی و تڑلیشیوی اسننان هر قسم قوت من قوت روح المانی رکی کنا اے من کل ما یتقابی فی الحرق دی زمان کی اٹمبنگ پیغمبر صلی اللہ علیہ سو پیغمبر صلی اللہ ان وسلم پوکی سو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوکی سو تیر انتحسیب نو تیار کدا دوئی په مقابله کې ښا د دوی د قطعات لا پاران تیارې وكې سمرح چي تاسو وسیمن قوت هر قسم قوت شي وکړه د سامان د چنګنا و منري باطل خيره تړلې سنا دا وله دشمن خوشته لانا نه ترهبون بیا د الله هي یا روي په دې سره دشمنان لا وا دعا کوو دښمن خپل چتا سره دای ګند نو یې ټمپم دینې من خلک دشمن په مقابل کې خپل قوت جوړ کوي خو لیکن د مومن د مومن په مخالفت کې نه د کافر په مقابل کې الله وی حکومت تويخه واخرین من دنیم وی روي په دې سره یوبل لړان چې سيوا د دینه د منافقان دي لا تعلمون هم تصين في جنة الله في جنة وګوره کتاص په کې مال خرج کوي کنه هغه چې خرج کوي تاو سمال په دار الله کې نو پورا بدر کړي شيتاवस्था پهطلا او پتا صبح یې دې نه شي کې ره وان جنحو لسلم فجنحلا اوس کتا تا نو وان جنحو لسلم کمايل شيتا سولهتا نو وان جنحو لسمه نو فجنحلا تو مايل لیکن رسو صورت محمد کے رازی کا نہ صورت محمد آیات ہو رہے ہیں دیر شمایا صورت محمد آیات ہو رہے ہیں پنزم دیر شمایا اللہ فرمائی فلا تهنوا وتدويل السلامی گور د دشمن بو مقابله کی ب کمزوری نخارا کوائے او لیکن و تتضع الى او نه پربالاي دوی صلحتا صلب اور سراب نه کوي لكن دلته وي کي چاته دوی اوس صلحتا مائل شونه صلو ور سراو کوي ها ابيا پدوي من تي يقين مکه الله ځان اوس پر الله پاک منه انه هو هو السم اليم دان لار سوري په وي وي يريد ان يقدا وكا اوس کپدي روکه غړی د دو کوو کې د تا سرهفللهبالې پروا مسا پس یقی کافی د تاال را الله هو لې دکه بیر سرې خاص الله غذا چې د مب مضبوط کېته په خپل مد سره او بل ممنین او ډله د سره جوړه که د ممنانو الله پاکه پغبره تا سرا ما مددو کوا دا مؤمنان و جماعت صحابه اکرام در سرا او گرزو الخا گرد دا اغا صحابه او چی او بل سرا سمره دشمنی آنیوی لیکن و اللہ فا بین قلوبیم په او اصلا پا میند در دوئی کی اللہ باق در دود بزرون او کی مینر او اصلا صحابه اکرامو کی مشاجرات نو دا سی خوا لون فقت ما فدر دی کتا خرج کرده او اغان چی بزمکی دی غنو ما اللفتا بین قلوبیم جوڑخ پنه او را و استم بنا و را و است تا پمن د سروندو ایکي ولکن الله الف بينام لكن الله پاک مین را و استا پمن دادو کې يکنه الله ضروره حکمتونه ولادي دنیا کې جماعتونه دي په اغراضونه بنا دي کوړو ولا ورقهه پلاټ ولا ورقهه س نو بیا په دې پارتای کې دي دنیاوي مقام لیکن الله پاک د صحابه او جماعت د سره جوړ کړو چی دیو برسر رون رون ایگر زوری دو مومنانو جماعات بادائی چی دا با محبت کئی خوا یا یو نبیو حس بک اللہ اے پیغمبران کافی دی تالر اللہ پاک پا مقابل دشمن کے تصریف ورکی ومن تباک من المومنین او کافی دی آغا چا دران چی روان دی پتا پسی من المومنین چی مومنان دی دا من عاطف دی په حس بک په کاب منی پا نه منی زکات تحسب لله وحدهوی داد الله صفات د سره الله کافید تعالی پیغمبران او اغه مؤمنان الله را ومانه تا با کاغه چادر چې تاسو روان دي چې مؤمنان یوی والنبی یحرز المؤمنین علی القتال بیا حکم دی پیغمبر صلی الله علیه و علیه امیر دی جهاد توئی کسان جهاد ته تیار کړی څنګه تیار کئی یو د لس مقابلہ کی کې اے داسې سی ٹریلنگ و داسې دماغې جوړ سی داسې جوڑ کئے دا یو دا لصب مقابلہ کی کہ یو د دو مقابلہ خودیو کی کئی یا یوہن نبی و حر ازن المومنان القتال اے پیغمبران تیزکا مومنان په جنگ کولو او دوی تاوہ یا کنا این یکم منکم عشرونا صابرونا قویدت وینا لسکا سان صبر کون کی نو یقه له بو میاتین نو هغه بزوروی په دو سو کسان باندې و ايكم منكم مئات ا کوي دل تاسونا سل کسان نو هغه بزوروی په سروده کافرانه باندې داول بیان انه مقام لا يفون په سود د دې دا شي د قداس قوم د چنه دا الله په اولوهیت من کوي دا الله په دین باندې مننه کوي لیکن الان خفف اللوانکم الله پاک فقوالرا ویسپتا سو آسان تیار ویسپتا سو منی ول زکہ و علی من لوانفیکم ضعف اللہ په دې انفیکم ضعفن یقین پتا سو کې دې کمزورتیا اللهستا سو په کمزورتیا په او الله پاک درمنه سرا ویسدار آسان تیار ویستا نو څنګه په کو منکم یا تن کبید تا سنا سل کسان سبر کونکینو سا غالب بی پا دو کسانو کبید تا سنا سر کسانو اقبا غالب بی پا دو سر کسانو بی الله اللہ بی اذن اللہ دے خد واللہ و ما صابرین اللہ دا سبر کونکسر کو دے بازی دا رستان آیت دا مخبت خنید پارا نصد دا خن. خدا منسوخ نی دے زکر چه منسوخ منی خبی عمل نہیں او نسخه د انشاء کی د اخبار نه کی دا مخ یو اخبار د خبر را کړي دی یا قم من کوم شون صبرون نو نسحب اخبار کی نه په انشاء کی خوا. نو ور ادا چې مخ کنه حکم وجوبي او مستحب او ګرځي دروستنی حکم او, او واجب دی یو ل پکار د دې نس مقابله کی لکن لازم نه پدا منی یو بد دو سر همخه ور مقابله کید تا کشو ضرورنلار ضرک شخه ما کانل نبی یا کون له اسرا حتا یوس کنه فلر کله چ قیدان په بدر کلال او یا کسان نو باز لک حضرت عمر و شبس د دوی سرو نو خپل خپل رشتہ دار با مخه تک ودا سرو بو بازه صحابه لک ابو بکر رضی الله عنه اغه په عالم من تل چګور دوینا وفید یا واخلونه غیمه نه باسه له واخلو نو چې اصلي او که ستنو آینده به منګوم مضبوطي وکړه پیغمبر صلی الله علیه و حلقه لیکن الله پاک وک سوا چې د دوی داست د اویا وړي وجل ویخه نو الله خپل پیغمبر ته ایمان کان له نبیین نه لي مناسب یو پیغمبر درا ايکون له اسرا قیدان د دې قیدین باتی کئی حتی ایوس خینا فیدار ہوزے تردی چی خو بینی توی کی فیدار ہوزے پس مگا کئی بینی توی اول خاندی بینی دا کافر با دعوت پاکی چی نمانی نبی آبائی بینی توی ایخا اللہ پاک اسخان غورا کردے دے او پیغمبر تا اللہ پاک بیچ گورا اسرا رسول دا اسخان نا بینی نا قیدی قید کول رسول تاسو کې کول مخ کې وکړم تاسو سم مقصد دې ترې دونه ارزت دنیا غواړي تاسو سامان د دنیا غوړل ته مخاطب کړئ بیا مؤمنانو پیغمبر نو ميندارسته ولو یرید الاخره الله غواړي فایده د اخرت اول لوازیزن حکیم الله زرو حکمت ولې سوال دار راغی سدا خو قسم دوی او قسم ګناہوں د دو دوی ګناہوں شوت چې دوی هغه الله تاسو له دا پکارو اللهینا کنه یو قانون دی لولا کتاب من الله سبق کچر تنو حکم د الله پاک د طرفنا سبق مخکېنا مقرر لولا کتاب من الله سبق کچر تنو حکم د الله پاک سبق چې مخکې فیصله شوې ده هغه سدا لا يعذب قبل الاخبار د الله فیصله دادا چې وسړی ته علم نه وما كنا معذبين حتى ابعث رسول يوسړیدد یو شي ایلم نشټی کنا سمانه د الله یو قانون لا نذر غله په دنیا کې یو قانون دا لا نذر غله د دوه خپل دو, دو سره بنیکاونو د خوره ترور به جام کول سودونه وکاوې د ټولو کان لیکن اللہ بس وبصلا خبره اوس دا قانون دارا دا هغه قانون د اجرانه مخدا قانون دراته نو مخ کې څوک چې پاره کې اخته نه غونګار نه دي نو الله ولولا کتابو من الملائکه نه حکم دا الله تعالی طرف نه مخنه مقرر نو لمسكم همه قرسیدنه او توسو تنفي ما اخذتم پووجد غمال شواغ است تاسو حساب نازي ما زاب لوی دا دا حکم نو رسو دا خبر شي نو بیا خدای اعظم مستحق ګرځي دی صحابه او صحابو اغه دا غمال نه لاز بالکل شاتک حالانکہ جایزو الله وہی ونانا فقلوا خریو مما غنیمتم الله ورتا مال دا غنیمت ہوئی حالانکہ اخفی دیوا الله ورتا غنیمت ہوئی دا کو تاسو دا پاره غنیمت ته خریو مما دا غنا غنیمتم چې غنیمت کې واغ تاسو حلالن طیبا حلال پاک بشويه دیو یا راکوی دا اللہ رایا خیان اللہ پاک بخنا کونک ارحم کونک ارحم کونک ارحم بدہ که قیدیانو کی او قیدیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترہ عباس پیغمبر تیو گو مومن ایمان اگر دی ایمان اظہار الانو کڑے بدریانو کافر سر راگل او خان زی پزور راویستی ما اگر دی خوڑے مومن مان تاسو سره مفیدیا اخلاي الله خپل پیغمبر توي يا يوهنا بي ويقل لمن في ايديكم الا دايات نراول دغه چا خبره داسه وکړه هغه پیغمبر را وایا غا چاته في ايديكم من الاسراح تشپس لا استا سقيدين اي علم الله في قلوبكم هغه چاته چې استا سقيدين دي سور تو اي علم الله في قلوبكم خيرا که معلوم کړه الله پاکستان سو بزونو کې خیرن ایمان تاسو بزونو کې ایمان وی نو یوته کوم خیره می ما اوخذو منکم درب کی تاسو لپاره دا غنا چې واکست شرو تاسو نا بخناو کی تاسو الله بخنا کوم کې رحم کوم کې او کو ان یرید خینتک کو دوی غړی دوکد تاسو را اسی زانز غلې په درو غوي چې موږ ایمان راوړ نو فقد خان الله من قبل پس یقین خیانت کڑیو دا اللہ سرا من قبل و مخی یا بدر کیو گرداغوی سحالو نو فا امکا نا منم یعنی فا امکا نا کوم منم پس وسی برکستا سپا دوی منتی واللوالی من حکیمون اللہ پوز حکمت والے ان لذین منو وحاجرو سورت ختمی پدی که انواع دا انسان اقسام دا انسانانو خاص کرکے انواع دا صحابہ اکرامو ذکر کری اقسام دا صحابہ اکرامو ان الذين امنوا وهاجرو وقاتلوا في سبيل الله يقاتلون و ينفقون من أموالهم و أنفسهم أوقنوا في سبيل الله طال رضا الله كي دعو المحاجرين بهم قسم والذين آمنوا وهاجروا وقاتلوا في سبيل الله يقاتلون و ينفقون من أموالهم و أنفسهم اولائی که بانزو خماولیعاو بازی ده کسان بازی د دوی نا دوستان ده بازو دا دوستان دی الله پاک وی دوستان دی بازی وی مفسرین شدید نا اشاره د عقد المواحات ته انصار ده محاجرین و پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم روولی جوڑا کڑیوا نو بیا دی یو بل په میراس کمیسا دارانو لیکن روس و آخیری آیات چی رازی بیاوی آغای سره اللہ د دوی. من څه خبره خولدود یو بل دوستان دی بس اولذینا منو ولم یهاجروا هغه کسان چې ایمان راوړل دي لیکن ولم یهاجروا هجرت حجرت د کړه هجرت به فرض او د هجرت نه کړه مالکم من ولایته من شین نشته تاسو لرا د مرګ ارتیا د دینه من شین حثق مومن دی موحد دی لیکن حجرتی نہ دیکھڑے حجرت بفرد و حجرتی نہ دیکھڑے دستاسو مرگری نہیں دی کلا حتی یوحاج روک تردی پوریشتوی حجرتو کی کرنے اس مسلطہ سے رغلا و این استن سروکم فی الدینی فالیکم و نسرو که مددو گواری دوی دا تاسونا پا دین کی اس داغوی دا کافر سرا التجم شو اس اندوستان کی مسلمانان د اندوان و سرا روان شو پاکستانیان نای مددو آفت دا خو یو مثال ورکم چې ماده ته او خنا نو فعلیکم النصر او دا یقینی خبره ده فعلیکم النصر پتاسمه مدد کول فرض دي وس لازمي چې دا غویم امدادو کوي لکه په افغانستان کې د روس سره جامو یاد اخر خلک د روسیانو مرګري شيکو نو پاکستانیانو باندې فرض او جهاد کول دا کافر او مقابله کید مؤمنانو مرګړته او پکاره فرض او فرض ها که شرط دا کافر داسې خلقو سره او جنگي چې تاسو دا غو پمنس کې او بسره احد دي کافر سره ست احد دي او دا, دا غا کافر سره دا غا مومن مؤمن جنگي دا غیر مهاجر نو الله الا علا قوم بینکم مگر نه بچانګيږي دا هغه کوم په مقابله کې چې په من تاسو کې په من دا روي کې می ساق دې احد دې احد باندې ماته او دغه مهاجر نه ده خد او تب احد نه ماته ول لو بما تعملوا نبصر الله پاک هرون چې کوی تاسو دې دن کې ول الذين كفروا بعضهم اوليا بعض هم اس کې جمله معترض ذکر کی او قسم د کافر ذکر کې خاط مخلوق تقسیم دی کسان چې کافران دي باید دوی نه دوستان د بازوري الكفر وملت واحد کافر ذ کافر دوسته خدام وم مقابله کوي بس الا تفعلوا د الا تفعلوا د مخ کې سره لګي و اين انسان سروکم في الدين فعليكم النصر کمدته غوړي د تاسو نه د په مقابله د کافر کې ن تاسو باندې بيان نصرت لازم دي ک الا تفعلوا ک تاسو نصرہ ان لم تكن تفعلوا كشددا كارتاسون کس د دوی سره امداد اونکه نو نتیجه بسې تا فتنه تو فتنه ري نو شيبا فتنه پس ماکه کې فتنه بشير کوي کفر بزياد کافر بغالب شي چرته jihad نه کوي فتنه شي و فسادون كبير او فساد ولوي شي ډير زياد فساد بشي وَمَنَعْنَا عِزَّتُنَا دغه د زنانو دغه د مالونو څخه قسم تحافظ باندې فسادُن بیخ ولذین امنوا وهجروا وجاهدوا فی سبیل الله وبشرات وبرکیا کسان چې من راوړله هجرت یې کړې jihad یې کړې په لار ځالنا کی مهاجرین هغه کسان آو او چې زې ور د مدد یې کړې د مهاجرینو الله یت مهاجرین وطن سواردا صحاب چې کوم دی کنا اولایک هم المؤمنون حقا دا دی مومنان پا خو نوچی وست سب حابوی کرامو ببارکی دا منافقان دی یا دا دا دا دی اللہ وی اولائک هم المومنون حقا لهم مغفرت ورسکن کریمون داد ویده پارا بخلی دی ورزقی زمن وَلَّذِنَا مَنُمِنْ بَعْدُو وسقا سالورم که سمزی کرکی اگا کسان چې ایمان را وڑی دی ممباد و رسط و د و ددوئی، ددوئین رسط ایمان راوڑه دی، و ها جروع، لیکن حجرت اکڑه دی انصار د محاجرین رسط را لخوا، اا کسان چی ایمان راوڑه دی ممباد و داغوین رسط او حجرت پی پرزونه حجرت اکڑه دی وجه هدو او جهاد اکڑه دی محکم پمرگرتی است تاسو کی، د په اوله کا می کوم په دا قسان د تا سره دي دا قسان د تاسو نه دي دغه مومناندي رشتې دوستان دی لیکن بهلو لرحامې بعضم او الله بعض فی کتاب الله خ دا یا دو سرته چې میراې دی د په نسب منې دی د په ایمان منې نه دی په نورو دوستانو نه د اللهو لاررحامې د یو نهسب والا خپلوان. پایده ده د دین حقدارانه د میراث د بازو فیک کتاب الله او حکم د الله په حکم د میراث چې الله قانون ذکر کړی دی ان الله بکلی شینالین یقین الله ف ارس من ته pore